Я примружив крапочку в повітрі, мов сльоза пече, мабуть там мене люблять, вибачте, опечалька. Я бачу, найблагородніші в цьому житті руки, що пахнуть моїм говном, звично зашторять вікна очей.